Дозвольте споживачеві перерости вас. Можливо, ви вже стикалися з таким сценарієм. У компанії є клієнт, який приносить їй купу грошей. Компанія намагається всіляко догаджати йому. Вони підлаштовують і підкориговують свій продукт під потреби цього клієнта, поступово втрачаючи підтримку сил селенної споживачів. Та одного дня цей важливий клієнт розвертається до вас спиною, і ви залишаєтеся з валізою з ручки, продуктом, який ідеально пасував тому, кого з вами вже немає, але погано відповідає запитам усіх інших. Коли ви готові йти на будь-які жертви заради своїх нинішніх клієнтів, ви приходите до того, що перекриваєте шлях для залучення нових. Ваш продукт або послуга так добре припасовані до нинішніх клієнтів, що вже не прибавляють свіжу кров. Так ваш бізнес починає вмирати. Через певний час, після того, як ми вийшли на ринок із нашим першим продуктом, Деякі споживачі, які були з нами від самого початку, почали трохи тиснути на нас. Вони казали, що вже переростають наш застосунок. Їхні бізнеси зазнавали змін. І вони хотіли, аби ми також змінювали наш продукт відповідно до їхніх новопосталих складних завдань та вимог. Ми відповіли ні. Нехай клієнти з часом переростають наш продукт і відходять від нас, ніж ми не матимемо змоги знаходити нових клієнтів. Додаючи функції для задоволених просунутих користувачів, ми можемо відштовхнути тих, хто ще не приєднався до нас. Підлякувати нових клієнтів це гірше, ніж втрачати старих. Дозволивши користувачам перерости вас, ви найбільш, ймовірно, залишитеся з продуктом, що матиме лише основні функції. І це чудово. Дрібні, прості, базові потреби є незмінними. Є безмежна кількість клієнтів, які потребують саме цього. До того ж, людей які не користуються вашим продуктом, завжди буде більше, ніж тих, хто ним користується. Подбайте, аби новачкам було легко і зручно користуватися вашим продуктом. Саме в цьому криється потенціал вашого безперервного зростання. Люди і ситуації змінюються. Ви не зможете створити універсальний продукт на всі випадки життя. Компаніям слід орієнтуватися, скоріше, на певний тип клієнтів, ніж на конкретних клієнтів, із змінливими проблемами